sahabələrdən birini misal çəkir bu da çox nümunəli sahabədir və ölümü də çox qəribədir ölümü də çox qəribədir bu şəhid oldukta bütün müəminlərdən fərqli olaraq onun cenazəsini meydini meyəşlər yiyir hətta onun bədənindən su damcılarının damdığını da sahabələr görür Melekler onu yiyir. Gecenin sahabedir. Cenab-ı olduğu ola ola cihada yedir ve şahil olur ve melekler onu yiyir. Bu tür imanlı sahabenin dediği sözlere bakın. Günlerindir ki o Ebu Bakır anh'ın yanından gelip geçir. Ağlaya ağlaya geçir. Ve Bakır ondan ağlamağının sebebini soruşur. Hangi kadar ya radiyallahu anh'ın ki, ey Ebu Bakır Nə üçün ağlamayın? Ahı, mən münafiq olmuşam. Bu təəccüblə soruşur. Səninə danışırsan? Nə münafiq? Biz ahı, necə nice şahabi olduğunun şahidiyik. Həmzələdəyə xeyir. Bax, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhvə sələmin yanına gedirik. O bizə cənnət və cəhənnəndən danışır. O qədər danışır ki, elə danışır ki, Sanki biz o cənnət və cəhənnəmi gözümüzlə görürük. Belə ki, ondan ayrılıq, evimizə qaydırıq, başımız var dövlətimizə, ailəmizə, uşaqlarımıza qarışır, hər şeyi unuduruq. Demək, biz Peyğəmbər s.a.v.in yanında bir cür oluruq, ondan ayrılanda başqa cür. Demək ki, münafiq edir. Abbaqır bir də bir qədər fikirləşir və deyir ki, doğrudan da, Elədirsə mən də munafiqəm. Bəlkə də hamımız munafiqik. Cədid Peyğəmbər sallallahu əleyhi Bu munafiqlik deyildi. Bu, onların imanının çox olduğunu göstərirdi. Əlbəttə Adəm övladının imanı qalxır, düşür. Onu bir qayit getirən etməklə qaldırmaq, fasilə etməklə azadmaq olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə gəlib bunu xəbər verdikdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ey hans ələ! Siz ali insansınız. İmanınız qalxır, düşür. peygamber ola bilməzsiniz ki, daim qalxsın. Mələk ola bilməzsiniz ki, daim sabit qalsın. Lakin, əgər sizin imanınız daim mənim yanında olduğu kimi olsaydı, vallahi ki, mələklər sizinlə məclislərdə, yollarda Gəlib əllə görüşərdilər. Əllə mələk sizinlə görüşərdir. Əgər siz daim o imanlı olsaydınız, əsus ki, hərdən belə olursunuz, hərdən belə. Və çalışın ki, itayət etməklə, Allahdan qoxmaqla Allaha yaxınlaşasınız. İmanınızı qaldırasınız.